Du lytter til P1. Mikkel, her forleden, der gjorde jeg noget, som jeg ellers ikke normalt gør. Ja. Jeg sad og scrollede Facebook-feed. Det gør jeg også normalt. Men mm. jeg gjorde så det, at jeg klikket på en reklame i Facebook-feedet. Ja, der en kom re noget lækkert. Der kom noget lækkert, og det lækre, det var en thunderbolt dog. Uh. Til min Mac-computer. Ja, okay. Sådan et stykke børstet stål med en hel masse ind og udgange uh. og så videre. Og det er noget, som jeg har søgt på på nettet. En masse ind og, og udgange. Udgang. Det kan du ikke stå for. <laughs> ikke, lige, ikke lige den dag åbenbart. Det er noget, jeg søgt på på nettet, fordi jeg går og tænker over, er det sådan en, jeg lige står og mangler. Mm. Og det er det måske, jeg er stadig ikke kommet til en konklusion på det. Men i hvert fald så trykker jeg på den her reklame. Og så havner jeg inde på en side, som er en Kickstarter-side. Det er sådan en slags forudbestilling, kan man sige. Ja, nu er det ja. Og sidder og ser en video, som anmelder det firma, der laver den her Thunderbolt Dogs forrige produkt. Mm. Og roser den helt vildt, og det ser også rigtig lækkert ud. Og en hel masse muligheder, og den leverer lige præcis den mængde strøm, jeg gerne vil have. Og man kan gøre alle verdens smarte ting med den. Og så i slutningen af den video... Så siger speakeren, den kommer fra den hjemmeside, der hedder 9to5Mac, som man en side, jeg egentlig læser og synes er okay ja. i forhold til sådan noget tech-nyheder og mac uh, Speakeren siger, tak fordi at det her firma har sponsoreret den her video. Ah. Så anmeldelsen var en betalt anmeldelse. Og så blev det blevet rimelig irriteret og førte mig en lille smule sådan ført bag lyset. Mm -hmm. Der blev du taget ved næsen. Der følger mig lidt taget ved det, sådan. og nu har jeg i hvert fald ikke bestilt den, ikke nu. Nej, og Det er, kan jo godt være god stadigvæk, men det finder jeg nok aldrig ud af, fordi nu er jeg så altså blevet irriteret, og i det hele taget er jeg ret irriteret på reklamer, som er så irriterende på nettet, ja. og som er så irriterende, når jeg sidder og bruger en eller anden app, <laughs> og som i det hele taget bare er mega irriterende at kigge på, og ødelægger oplevelsen, det burde være at surfe rundt og læse nyheder. Ja, altså det er jo, det er jo ryggraden i, i rigtig mange uh, forretning. Ja, det er det også. Både de sociale medier, men jo også nyhedssites osv. Og så, så det skal jo ikke være så irriterende, at du ikke kommer igen. Det skulle det helst ikke. <laughs> og det er den problematik, vi skal have på bordet i kort slutet. Ja, jeg har brugt adblocker i lang tid. Så man, du kan installere din browser, så blokerer den bare alle de her reklamer. Ja. Øhm, så jeg har faktisk ikke set det så meget i, i mange år. Jeg ser selvfølgelig i de apps, jeg bruger. Men noget, der sådan bragte det op øh, for mig for nylig, det var, at øh, min kære søn øh, Bertil spiller på iPad. Det elsker han. Han elsker slet ikke, når han skal stoppe, men han elsker, når han får lov til at gøre det. Øh, og så spiller han en af de spil, som er finansieret af reklamer. Ja. Og det, det er de, altså så mange af dem efterhånden. Det er åbenbart en bedre forretning, end at lave et spil og sælge det. Så er det en bedre forretning, at lave et spil, der er sådan moderat øh, afhængighedsskabende, og så putte bare så mange reklamer, man kan ind i det. Og, og mange af de her reklamer er jo øh, spil ind i reklamen. Har du prøvet det? Yeah. Så får man sådan en, en, en lille smagsprøve på, at når man trykker på de grønne, så eksploderer de grønne og sådan noget, ind i reklamen. Og det kunne han så sidde og gøre den ene reklame ind i den anden reklame, ind i den tredje reklame. Ind i den, og øh, han synes, det er en fest. Hans far synes, det var rigtig frustrerende. Det er Men, jo det, som, som forældre, der, ved, der er man jo opmærksom på det her, det er et, jeg tror, det hedder et hook i fagspråget. Ja, der, der er ja. noget, der ligesom trigger vores, ej, jeg skal lige til, jeg skal lige ja. til, jeg ja. skal til. Og det er ofte årsagen til, man åbner den første app, som så har en ja. reklame for en anden app, som man kan spille med sin egen lille afhængighedskabende demmer ja. Og så kan det bare fortsætte på den måde. Det er altså en, en særlig kategori. Men, øh, men du ved... Esben og Mikkels Garage, der tager man sagen i egen hånd. Det kan så jeg har haft et lille projekt i den her uge, hvor jeg har installeret det, der hedder en Pi-hole, som er noget software, der jo installeret på, det er open source, nogle nørder, der sidder og har lavet det, mm -hmm. så installerer du det på en Raspberry Pi, som er sådan en lille bitte computer. Det er nærmest bare en lille bitte printplade på størrelse med din tegnbog. Så sender du alt netværkets trafik igennem den, og så sørger den for, at hver eneste gang, at et device på dit Wi-Fi-netværk derhjemme, det spørger efter øh, noget, der kommer fra et reklamested, så siger den nej tak, og så får du øh, så, sådan set en blocker på hele dit netværk. Så ligeledes kommer den også på min søns uh, iPad, og øh, hvordan det går ud, det skal jeg nok fortælle mere om hen. <laughs> det glæder jeg mig til at høre om, inden vi når dertil. Der skal vi dog lige høre lidt om, hvad der er sket siden sidst, fordi der er nemlig rigtig mange af jer lyttere, der har skrevet ind til os. Og blandt andet så, at det er Chris Arnkiel, som har lavet en sindssygt fed iPhone-mod på en gammel B&O transistorradio. I sidste uge, der snakkede vi jo om, hvordan man kan bryde det smarte væk fra sin, sit device. Altså i stedet for at have et smart fjernsyn, så kan man have et fjernsyn og mm. en smart tv-boks, og så koble det sammen. Ja. Og det er bedre, for så kan man skifte den smarte tv-boks ud, når den ikke længere er Det er bedre smart. på nogen måde, ikke? Der er så lidt flere, der er lidt flere ledninger. Men det gælder også musik, og måske gælder det især musik, i hvert fald det, vi mm -hmm. snakkede om i sidste uge. Og øh, Chris Angiel her, han har så lavet en gammeldags bro transistorradio som, som har en ældre iPod stående ovenpå, og så har han modificeret elektronikken i den, sådan så han kan spille iPhone, Spotify, eller hvad det nu måtte være, på sin gamle B.O. radio. Og det her billede, det er bare super fedt. Det er, det er på en ja. eller anden måde, det, det taler til mig, lad mig sige det på den måde. Det, det er jo fedt at tage sådan en gammel fra B.O.'s øh, storhedstid <laughs> at sætte en iPod oveni. Og nægte at lade den, lade den uddyr. Ja, ja, det er dejligt. Uh, Bjørn Bygman, han har også skrevet, og uh, han fortæller, at han bruger noget, der hedder Squeezebox. Og uh, det er en, sådan en trådløs streamingteknologi, som kan putte musik ud i husets forskellige rum. Den er egentlig droppet af Logitech, som er dem, der ejer produktet. Mm. Men det, de har gjort, det er, at de har åbnet kildekoden, sådan så man kan frit bygge videre på den og stadig bruge den egentlig, selvom produktet er pensioneret for længe siden. Det synes jeg er en ret fed, ja. en ret fed ting at gøre, og ikke noget, man særlig ofte ser, fordi det er jo typisk det involverer en hel masse forretningshemmeligheder og alt sådan noget, ikke? Ja, det er en ene ting, og den anden ting er, at det, også bare, at det kan også godt være besværligt at stille sådan noget til rådighed. Altså, man mener, at man bare lægger det op og siger, hands off, mm -hmm. så kræver det jo også, at man skal holde styr på det fremover, og kigge på de tilbud, der nu kommer ind om ny kode og så videre. Så man skal jo også være en form for stå omkring, man... omkring det. Det ja. ved jeg altså ikke om, jeg ved ikke, hvilken model præcis de har brugt, Nej. men det er da meget fedt, hvis meget man nu synløst. har købt ind i det her økosystem, så er det stadig så brugende. Du lytter til det Teknologi-program kortet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programmet møder Mikkel og gør det selv, Hartenberg. I den forgangne uge, der har jeg set noget på YouTube, som jeg synes var en virkelig inspirerende video at sidde og se. Ja. Den, der står bag, det er en, som du måske kender derude, kære lytter, måske kender du ham også, Mikkel, det mm. er ham, der hedder Adam Savage, og ja. han er jo sådan en tv-kendis fra det program, der hedder Mythbusters, som kødte ja. på Discovery for nogle år siden. Det er ham af dem, som har en øh, hat på, Overskæg? Det er ham, der ikke ham... har hat overskæg. Okay, ja. Undskyld. Men tror, han har faktisk så i øvrigt en hat på i den her video. En høj hat, no less. <laughs> oh, <laughs> er fik jeg lige alligevel. Den har han på, fordi han leger fin herre, mm. der er ude at køre i en uh, rickshaw. Ja. Altså sådan en slags kære, kan man måske sige, yeah. hvis man stadig bruger ordet kære. Det yeah. ved jeg ikke helt. Den har han bygget, fordi han har et projekt, hvor den bliver trukket af en uh, spot-robot. Mm. Og hvis man har fulgt med på tech-scenen, så ved man, at det er den, som firmaet Boston Dynamics producerer. Sådan en hundelignende ja, ja, der, ja. Ja. robot som på en eller anden måde er meget livagtig at se på. Ja, de sparker til den i videoerne. Og det er sådan lidt ubehageligt. Lige præcis. Det, det på en eller anden måde vækker det nogle <laughs> følelser. Men øh, han kender så dem, der står bag designet, eller på en eller anden måde har kontakt til dem i hvert fald. Og han bygger en sådan en gammeldags rigshaw, som han for spændt fast på ryggen af robotten, og så lader han så trække rundt som sådan en adelig type, der bliver trukket rundt af en, <laughs> en robot. Så det er sådan en dejlig blanding af noget, der Det er, der er. Steampunk, det er faktisk, lige ja. det, er en, det er en blanding af fremtid og, og noget, som, er, som jeg hører fortiden til. Og der er mange ting, som er vidunderlige i den her video, synes mm. jeg. Blandt andet så er det jo ret uventet og fedt at se, hvordan man også kan bruge den her robot. Det, som ja. Boston Dynamics har gang i lige nu, det er, at de vil lancerer den til privatpersoner. No. Er de kommet så langt? Ja, så langt er de, er de kommet. Og så kan den ellers bruges til at bære, ja, det ved jeg ikke, haveaffald rundt i ens have, eller komme med, med en øl. Tinnatonik, ja. ja. <laughs> og og det, er faktisk, altså, det er faktisk ideen, at, at den skal ja. bruges på den måde. Det er, ja, ret, ja. det er ret mærkeligt. Og hans udlægning er så øh, overraskende og fed, synes jeg, ikke, det her med, når man okay, så nu kan jeg endelig blive, <laughs> øh, blive sådan en gentleman. Men man ser også, hvordan han bygger, ikke Rickshorn, men det her hængsel, der skal bruges til at spænde den fast, og man ser, ja. om den overhovedet kan trække ham rundt osv. Og, og det her med at se, han har en kæmpemæssigt værksted, hvor han bruger en hel masse forskellige værktøjer, og han er bare en mega ninja at se bygge de her ting. Det ja. synes jeg er sindssygt fascinerende. Så, så er det er lidt misundeligt. Jeg er, ret, jeg er ret så misundelig på ham. Det kan man nok godt høre. Men ikke, men ikke sådan på sådan en grøn misundelig måde. Mere nej, nej. på en life goals has, oh, Hashtag lifegoals måde. Ja, lige præcis. Vi lægger et link til videoen i shownoterne, så kan I gå ind på YouTube og se, om I har det, får det på samme måde, som mm. jeg har det. Du har også taget et link med. Ja, det var lidt... Apropos det, vi snakker om i dag med reklamer, så det er faktisk lidt et gammel link, men det er stadig sjovt. Øh, Mozilla, dem der laver Firefox-browseren, ja. de har gjort det lidt til deres ting nu, at de er en adblocker-browser stort set. Blokerer for tracking scripts og sådan noget, og de øh, har øh, inkorporeret det i deres Firefox-browser. Men De har hmm. så lavet det her marketing-udspil, øh, som er en side, der hedder trackthis.link. Og sådan som det er på nettet, det er jo, at man får dannet sig sådan en profil. Når man kører rundt på nettet, så holder øh, forskellige aktører øje med, hvor du går hen, og så får du dannet en profil, at du kan for eksempel godt lide løsfiskeri, og du kan også godt lide øh, grillmad, mm. og du kan også godt lide yeah, beautyprodukter. Øh, måske. Thunderbolt Dogs. <laughs> yes. Der er en stor, stor. Mange point på den konto. Æh, så um, det de har gjort, det er, det er sådan lidt uh, Gunshow, synes jeg. Uh, Gunshow Fight them agtigt Du går ind på trackdesk.com link, og så kan du vælge en profil, du gerne vil have. Så kan du vælge mellem, om du vil være Hype Beast, altså en, der går meget op i, i mærketøj, uh, stort set. Om du vil være Filthy Rich, altså uh, hvad hedder sådan noget. Uh, ubehagelig eller svineri. Ja. Eller du vil være doomsday-prepper, en af dem, der, du ved, gemmer sække med ris i kælderen, fordi der er doomsday lige om lidt. Ja. Eller du vil være influencer, så en, der går med beautyprodukter. <laughs> Og så er det doks, ikke så meget. Det den så gør, når du trykker på et knap for den personer du gerne vil have, der den åbner automatisk en hel masse hjemmesider, som så er inden for det emne. Og på den måde vil du så få dannet en falsk profil, eller snyde de her til, at de tror, at den her person, der bruger den her computer nu, er sådan en type og jeg trykkede på, øh, øh, hvad hedder det, Filthy Rich det, det er jo en drøm for alle, ja, det, ja, det kunne godt sige være være. Og det, åbner, det, det er meget sjovt at se, hvad den åbner. Det er hjemmesider for øh, gold mastercard og øh, sådan noget dyre jakkesætter, dyre møbler, dyre hoteller, lystjagt og sådan noget. Man, man får lige pludselig et indblik i, hvad det er for nogle hjemmeside man måske... Der sidder folk derude og faktisk åbner hver dag. Ja. Øhm, folk, som ikke er os. Ja, lige præcis. Det var også så det var sites, så der fik sådan nogle New York townhouses. <laughs> og lige præcis, en sjov en var øhm, hus i Bevel Hills, der har tennisbane. Ja. <laughs> For eksempel. det. Ja. Jeg, jeg er jo tæn... et hus i Bevel Hills uden tennisbane? Helt ærligt. Det, derfor. <laughs> altså, det er jo også taglinjer. Ja. <laughs> ja. øh, så kan vi så godt lade være. Så det synes jeg bare er en, en, et morsomt take på, øh, på den her... Øh, Ja, problematik, eller i hvert fald på det her øh, ting, som er en del af det at leve på nede. Ja, for det, der så sker, det er at alle dem, der indsamler data om dig, de ser, at du besøger de her hjemmesider og begynder at servere reklamer ja. for den slags ting. Ja, ja I stedet ja. for reklamer for, ja, det ved jeg ikke, hvad du ellers normalt søger efter. Thunderbolt Fox. Dogs. <laughs> ja, <laughs> Kornflakes eller <Yeah>. Thunderbolt <laughs> Vi lægger et øh, link selvfølgelig i noterne til det også. Vi skal så småt til at gå i gang med dagens tema, som jo er online reklamer og din begrænsning af dem. Men inden vi når der til, så vil øh, jeg gerne præsentere noget, som altid har undret mig. Ja. Og det er, hvorfor at falske annoncer, altså eksempel dem, man, man nogle gange ser på Facebook, eller også de her Nigeria-brev, som man får ah, på ja. mail, du ved. Dem, Helt hvor der klædisk, er en, der ja. skriver, at vedkommende er en efterkommer fra en eller anden højstående militærmand, og ja. har en hel masse penge liggende, men for at kunne få de penge ud af landet, så skal man bruge en, en medsammensvåren, ja. og så ender det selvfølgelig med, at man skal oprette, sende nogle penge, så de, så de her personer, ja. som selvfølgelig ikke eksisterer, skal, kan oprette bankkonti og lave alt muligt andet. Ikke? Så det er rent snyderi. Ja. Jeg ser dem så mest på, på Facebook, hvor at det er en kendis, som har opdaget en eller anden måde at blive rig, hurtigt rig på. <laughs> ja, ja, det, ja. <laughs> eller også så har det et eller andet med løvens hule at gøre, af en no. eller anden årsag, og jeg kan ikke helt forklare, hvorfor. Men, øhm, <laughs> jeg har godt set det, de er sjovt. Ja, men, men da jeg så forberedte programmet her, så skrev jeg ud på Twitter, fordi jeg har ikke set mit stykke tid, så jeg hmm. var, var lidt i tvivl, om at de stadig eksisterede. Og øh, så svarede Christian Østergaard og Mas Lorentzen, som er journalister og skriver for Ingeniørforeningens hjemmeside, som er den hedder ing.dk. Og de sagde, at det findes stadig. Og så linkede de mig til en side, hvor Mads Mikkelsen, skuespilleren Mads Mikkelsen reklamerer for noget, der hedder Bitcoin Loophole. Ja, selvfølgelig. Og det gør han selvfølgelig ikke i virkeligheden, men det, det er det, det her snyderi går ud på. Og øh, på siden så er der en hel masse logoer, som skal få den til at se øh, til at se troværdig ud. Så blandt andet ja. er der Ekstrabladets logo, der er DRTV's logo og Ingeniørens logo. <høst> og så er der noget tekst, som er det her, der altid undrer mig, fordi jeg synes, det er så ringe, så det kan man. <høst> det, det, det gennemskuer jeg med det samme i hvert fald. Der står, og nu læser jeg lige op her. Det står på dansk. Danskere gør allerede millioner af danske kroner hjemmefra ved hjælp af denne smuthul til velstand. Men er det legitimt? <laughs> ja. Så lidt længere nede ved siden står det, der. Det spørger man jo sig selv om. <laughs> er det legitimt? Lidt længere nede ved siden står der. Han er kendt som en stor skuespiller, som gerne er ærlig omkring, hvordan han tjener sine penge. Det er det her, i hvert fald. Hvis jeg skulle sige to ord om Mads så ville det være det. Sidste uge optrådte han i Godmorgen Danmark og annoncerede et nyt smuthul til velstand i gåsøjene som han siger kan forvandle alle og enhver til millionærer i løbet af 3-4 måneder. Mm. Mikkelsen bøndfaldt alle i Danmark om at benytte sig af denne fantastiske mulighed, før de store banker lukker ned for altid. Uh, debat. Banks. Og rigtig nok. Minutter efter interviewet var over, ringede Danske Bank... <laughs> Nej! <laughs> ringede Danske Bank for at forhindre, at Mikkelsens interview blev sendt men det var for sent. Uff, the truth is out there. Det her, det skriger jo til himlen, virkelig. Det er ja. jo så vanvittigt. Og, øh, og dem, dem har jeg altid sådan grinet lidt af, og nogle gange har jeg taget et screenshot og gemt øh, i... Ja, <laughs> bare, ja, men jeg bare har fordi jeg synes, det ja. var fantastisk, ikke? Jeg har set en med Claus også, hvor man sådan skulle være en autoritet. <laughs> <Ja>. <laughs> altså jeg har ingen videre mod Klaus, men det der var sådan en, en sjov autoritet at hive op af hatten. Bliv rig som Chili ja. Det er ikke noget, man lige umiddelbart tænker. Men da jeg så var i gang med at researche til programmet her, snakkede jeg med David Lorentzen, og han rådgiver og underviser i Facebooks annoncesystem i sin egen virksomhed. Og sådan halvvejs i tilfælde så fortalte han mig svaret på spørgsmålet om, hvorfor de her tekster, de er så ringe. Uh. Altså, jeg var simpelthen på en ø, konference i Austin i Texas, der hedder South by Southwest, som, ø, som bliver holdt hvert år på det her tidspunkt. Og ø, det er tre år siden, og der var et, ø, et oplæg, som handlede om de her Nigeria-breve, og det tog jeg ind at se, og det var, det var simpelthen en forsker, jeg kan, jeg kan desværre ikke huske hans navn, men det var simpelthen en forsker, der havde forsket lidt i det her, og forsket i det hele taget i snyd på nettet, øh, og han, øh, han spurgte jo alle i salen, om, om vi ikke alle sammen kendte de her Niger breve og ikke alle sammen havde tænkt, at det her, det var simpelthen så amatøragtigt og dårligt, og undrede os over, hvorfor det var så amatøragtigt og dårligt, og... Øh, og der rækker vi alle sammen øh, hænderne i vejret, og så, øh, så kunne han jo så afsløre for os, at øh, det var sådan set ikke fordi, at de her mennesker, der skrev Nigeria-brevene, ikke kunne finde ud af at stave og skrive osv. Og det var simpelthen en meget bevidst strategi for at sikre, at de ikke fik for meget arbejde ud af det snyd, de var i gang med. Og han, han sagde simpelthen, at når, når du laver det her, så ender hele det her med, det er, jo, det er jo ikke bare et brev, der kommer, og så får du nogle penge. Det ender med, at du rent faktisk kommer til at skrive sammen med en person, og du ender med at ringe sammen med en person. Så du taler altså med nogle folk, før du betaler pengene. Mm -hmm. Og han sagde, at hvis du smider, sender et, en million breve ud, så er der måske, og det er velskrevet og godt og professionelt, så er der måske 100.000, der melder tilbage. Ud af dem er der måske 10.000, du ender med at skulle indgå i en nøjere dialog med. Der er måske 1.000, hvor du skal helt hen og meget, bruge meget tid på dem, og måske ligefrem ringe dem op. Og der er 100, hvor du skal ringe dem op flere gange, og så videre, for videre. Og så er der en, du ender med at få penge af. Hvorimod, hvis du sender et rigtig dårligt brev ud, jamen så er der ikke 100.000, der melder tilbage. Så er der kun 10.000, der melder tilbage. Og ud af dem er der 1.000, du skal indgå i en yderligere dialog med. Og så er vi nede på 100 og måske kun 10 mennesker, du skal ringe til. Og så ender du stadig med at få den ene person, som hopper i fælden. Så de er simpelthen skrevet dårligt, fordi alle dem, som sidder og griner af, hvor dårligt de er skrevet, de vil aldrig ende med at betale pengene alligevel. Så der er ingen grund til at bruge tid på dem. Det var en ret stor aha-oplevelse for mig. At det i virkeligheden er, det er, ret, det er ret god salgspsykologi, kan man sige. Man får simpelthen skåret alle de mennesker fra, som giver for meget arbejde. Ja, det er jo interessant. Jeg vil sige, at forklaringen på, hvorfor de så er så ringe, er lige så mærkelig som, at de er så ringe. Ja, det kan man sige. Det handler simpelthen om at få kastet dem, som alligevel vil falde af senere ja. i processen. Få kastet dem af så tidligt som muligt, sådan så man kan koncentrere sig om dem, som, som, er, som, ja. er potentielt, som potentielt vil hoppe på limpindene. Og det gør mig faktisk lidt sur på det at, det, at de simpelthen, altså, jo selvfølgelig er det jo for at finde de godtroende, men at men det er så... det så udspekuleret. Øh, at det så altså udspekuleret, altså at man simpelthen gør det ringe med vilje for at finde de allermest godtroende nemmere. Det er vildt, og det, og det understreger jo bare for sådan, hvor, hvor modbydeligt den, de her, den her tankegang ja. er, når man sidder og står som helt almindelig øh, lavpostejs dansker og sådan tænker, hvad er det mest slemme, jeg kunne forestille mig, mm. så dukker det dukket i hvert fald ikke op på min radar, det her med at sige, aha, aha vi kan med vilje lave, øh, lave tingene sådan på den her måde, så vi kun får dem i nettet, vi, vi egentlig vil have i nettet, så det er, sådan, det er udspekuleret på en rigtig gusten måde. Ja, det må man sige. Vi kunne desværre ikke finde et link til lige præcis det foredrag på South by Southwest, som David Lorentzen, han snakker om. Men jeg fandt en artikel, som er fra 2012 og som henviser til den her forskning, som noget forskning Microsoft har foretaget og en, især en gut, der hedder Cormac Hurley. Og den linker vi selvfølgelig til i shownoterne. David Lorentzen, han fortalte mig også, da jeg snakkede med ham, at den måde, han håndterer reklamer i det daglige, han lever jo sådan af reklamer, i hvert fald i andet led. Mm. Men den måde, han håndterer det i dagligt, det er ligesom ved at nøse algoritmen. Så hvis han ser nogle ja. reklamer, han ikke bryder sig om at se, så melder han tilbage. Man kan jo klikke ind i Facebook ja, ja, for eksempel, ja, ja. og sige, den her reklame vil jeg ikke se, og den er ikke relevant for mig og Så ja, derfor okay. så får han lige så mange reklamer, som han ellers vil få, men reklamerne er mere relevante for ham. Så den, på den måde, så kan de faktisk potentielt give ham noget, han, han efterspørger. Ja, men det kunne være, at jeg faktisk kunne gøre det, fordi jeg, øh, øh, jeg, jeg var inde på Instagram, hvor man kan øh, se en liste over de ting, som de tror, man går op i. Og jeg har ikke nødset noget som Instagram. Jeg har knap nok klikket på noget. Øhm, det var en sindssygt lang liste. Og, og øhm, nu vil jeg bare nævne nogle for dig af de ting, som Instagram tror, jeg går op i, ud fra det, jeg følger på Instagram. Måske skal jeg beskrive, jeg følger primært mine venner. Ja. Mange af dem er komikere. Den anden er halvdel er nørder, og den tredje har jeg gået i skole med på et eller andet tidspunkt. Yes. Selvfølgelig er jeg nogle der, øh, keyboards. Det er vores øh, hobby. Det er vores hobby. Selvfølgelig <laughs> er øh, øh, folk, der bærer surdagsbrød. Ja, Og din, så, din hobby, ikke min. Ja, det kan man sige. Og det er sådan set, stort set ved at være det. Øh, så Instagram, milliardvirksomheden Instagram, der ja. lever af så servere reklamer, som er relevante. De tror mig, for eksempel, at jeg godt kan lide online shopping. Det er sådan lidt bredt, synes jeg måske. <laughs> så tror de, jeg går op i handbags. Det ved I, oh, ja. de har fra. First Person Shooter Games. Og der rammer de rimelig godt. Ja, det, det vil, gør faktisk. Det må faktisk. jeg også give dem. Så tror jeg, at jeg godt kan lide humaniora sådan generelt. <laughs> det er også et virkelig jeg ved, ikke, kategor, jeg ved ikke lige sådan, hvad det er for nogle annoncer, der så skal spille ind her. <laughs> så tror jeg godt, at jeg kan lide Seafood. Det har de også ret i. Ja. Så kan jeg selvfølgelig lige LOL. Og så kan jeg godt lide uh, Indian Wedding Clothes. <laughs> Okay, det er bare sådan, hånden dybt ned i en pose med alt, og altså, så træk op og se, hvad der hvis er, du, fast. Hvis du læser hele listen, du, det, det lyder bare som en, en galning, der sidder og, og, og skal, du ved, sådan en associationslej, bare nævne ting, der har vægt noget med hinanden, at gøre. Ja. Så det kan faktisk godt være, at jeg burde jeg ned på det, fordi Instagram har tydeligvis fået arbejdet mig ind i, i en galningstilvalg. <laughs> Men Mikkel, hvis man nu ikke vil se reklamer, <coughs> og det kan man jo godt slippe for... Ja. Så kan man gøre, ligesom du har gjort derhjemme. I det er korrekt. Øh, jeg, jeg har jo som sagt kørt med Adblock i lang tid på min egen browser, men det er jo bare min egen øh, røv, undskyld, udtrykket, for jeg redder der. Ja. Øh, nu har jeg jo øh, to andre numser, jeg skal tage mig af, og jeg har også en form for... Øh, det er nok ikke den eneste mand, der er ind i sådan en rolle, men jeg er også netværksadministrator derhjemme. <laughs> det er du. En flot Der skal nok være nogle kvinder derude, men... Der er nok flest mænd. Og som sagt, så min søn, spiller, de har spillet på iPad, og den ser reklamerne. Det, jeg så fandt, det var det, der hedder en piehole, som øh, det er ikke bare øh, din mund, du skåler skor, og tærer dig ind i. Pie øh, er til øh, Pi, altså øh, det matematiske tal, og Raspberry Pi helt specifikt. Men de her printplader, små bitte computer, du kan skal lære software på. Så sådan en satte jeg op. Det tog faktisk lidt lang tid at sætte den op, fordi øh, min øh, router fra det Fibernet-firma, jeg nu bruger, mm. den kunne åbenbart ikke uh, smide internet ud af to LAN-porte, altså et på det. Så det tog mig timevis at finde ud af. Det jeg så gjorde, det var, at jeg gravede min gamle uh, time capsule-router frem, som jeg så har sat ind foran. Så nu fik jeg gravet den frem igen, fik godt. jeg fundet noget backup. Det var <laughs> også meget godt. Uh, og så har jeg så sendt al vores trafik derhjemme igennem den her uh, uh, Raspberry Pi, med pi installeret. Jeg gjorde det sådan, man kan gøre det i forskellige grader af, hvad skal man sige, tracking på pegehålen, ja. øh, sådan at man kunne se faktisk, hvilke domæner alle på netværket har mm. Det var jeg ikke interesseret i, så jeg havde sat min til bare øh, anonym, så vi kan ikke sådan se, hvem der hvis burde for flest reklamer derhjemme, men, øh, men for hele netværket. Og øh, da den havde kørt i en, en 12 timers tid, der havde den øh, i alt hvad var det øh, 32.000 requests igennem den. Okay, så, så det er reklamer, som I ellers ville have set på en af familiens enheder, eller i noget øh, tracking af en eller anden art, som ville have foregået. Nej, altså det, det, det, det er faktisk det, det, det her det alt sammen. Okay. Og så øh, 5.800 af dem var blokeret. Så det vil sige, at faktisk lige omkring 18 procent af det de data, der kommer ind af mit netværk, altså ind ude fra gaden. På den måde. Det, var, det har været reklamer. Det er ja. simpelthen, den har blokeret godt en femtedel. Af de ting der måtte have kommet ind ellers Okay øh, På de her små 12 timer Og jeg lod selvfølgelig Bertil spille iPad Mens den stod her Og kørte det her igennem Og han spillede de samme spil Men der var så bare ingen reklamer øh, Jeg har faktisk Jeg spurgte ham om det det programmet. Måske skal vi høre øh, klippet hvad for, en, hvad for et spil synes det var fedt lige nu um, Raketspil Raketspil mm. Det er der hvor man skal Trykke på skærmen Og så flyver raketten op Ja yeah. mm. <laughs> Hvad er der sjovt ved det Altså øh, man skal øh, man en raket flyver op, man skal trykke på den når den er ved at være den grønne streg, mm -hmm. og og man skal hvor det gælder at komme op til en grøn planet og det gælder så at få en ny rumraket. Åh okay. oh, ja så får man en ny rumraket. Og fuglespil spiller du? Ja. Mm -hmm. Og hvad engang så var det så var der ret mange reklamer i det spil? Ja. Hvordan er det når der kommer reklamer? Mm, Rett sjovt. Er det sjovt når der kommer reklamer? Ja. Hvorfor det? Fordi øh, så kan sige, at jeg kan spille nogle andre spil, og nogle gange kan man nogle gange kan man prøve at flytte tingene eller trykke på. Så man kan spille reklame. ind i reklamen eller noget? Ja. Nå okay. Og det var ret sjovt. Mm. Og hvad så? Mm. Hvad så da du spillede forleden? Så var der jo ingen reklamer. Kan du huske det? ja der var ikke. Hvad skete der så i stedet for? Er vi brugt den lige? Ingenting. Ingenting? Mm. Hvordan var det så? Sjovt. Mm. Var det så bedre uden reklamer, eller var det bedre med reklamer? Bedre uden reklamer. Okay. Hvis der var noget mere, du gerne ville sige, ikke? Brut, professor. Brut, professor. Men er vel, det er altså er vel forstærk, fem år gammel <laughs> forstærk, så, <jeg. laughs> ja, øh, så du kan jo se, det er lidt af et dilemma, Esben, ikke? Jo Det var også sjovt at spille de spil ind i reklamerne Men det er også dejligt nok, at de ikke var der <laughs> At de ikke var der ja. det, det er godt, han synes begge er godt Ja, det kan man sige Det var i hvert fald ikke øh, ham, jeg øh, fik øh, ballade fra Fordi øh, senere så øh, viste sig, at øh, Jeg havde selvfølgelig annonceret hjemme at, at jeg havde gjort det her Så de måtte lige lægge mærke til om der var noget, der var anderledes ja. Og øh, da ungene senere sov der øh, viste det sig, at det ødelagde Marketing hjemmeside. Og hvis der er én ting, oh. der ikke må køre stykker derhjemme, Ej, så er det Marketing hjemmeside. Ja. Så jeg fik faktisk slukket den igen. Øh, Indenfor, altså på godt 12 timer, så fandt vi ud af, at det du ikke alligevel. At det du ikke. Og man, man, man må vel kunne konfigurere den og omvendt, men, men jeg kan godt se, så er det lige pludselig ikke en super duper fed løsning. Altså det, løsning det var længere, sådan eller lidt eller svært. Altså det var bare sådan nogle billeder, der ikke virkede. Så det var så lidt svært. Og, det, og man ja. kan jo selvfølgelig, hvis man nu har slået tracking til mm. på... Så kunne man nemmere se, nu kommer det her domæne ind, det spørger de her andre domæner, yeah. og så kan man så whiteliste det, som det hedder. Yeah. Altså, de tillader det faktisk, selvom at de er blokeret fra øh, moderskibet, så kan, vi vil gerne have dem her hjemme. Så på den måde kunne jeg godt slå det til igen. Men øh, det jeg så for mig, det var jo en fremtid, hvor jeg skulle sidde og, og, og, øh, og håndvælge små enkelte domæner, for at øh, min hustru ikke skulle bide hoveddamer. For yeah. at <laughs> være helt ærlig. Fordi øh, vi, to, vi har måske. En lang lunde for tech-problemer, fordi ja. at for os er det et lidt hyggeligt weekend, hvor man skal slås med sådan noget. Det er den bedste slags udfordringer, der, der findes, ja, det er det. det er bestemt ikke den jeg tilgang til, det min min hustefar. Nej. Så, så jeg ved ikke helt, jeg, jeg synes sgu, undskyld, jeg synes, at det var rigtig svært, smart, og jeg kunne virkelig godt lide, at Bertils iPad var uden de her, og jeg øhm, synes på en eller anden måde, det var altså, øhm, betryggende at vide, at der ikke bliver dannet profiler og sådan noget. Ja. Lige om lidt, så er der jo profiler på børnene og så videre. Ja, det var der så ikke nu. Ja, for det er også det. Nu i programmet i dag, her, der har vi jo mest fokus på, hvad er, altså, hvad er oplevelsen, eller hvordan bliver oplevelsen dårligere af at se reklamer ja. Men der er jo selvfølgelig også det her spørgsmål om, at der bliver dannet profiler, og vi bliver tracket, som er sådan helt, hele spørgsmålet om privatliv. Og der kan vi sige, der har vi måske en... Et forhold som voksne mennesker, men det der med, at der bliver, når der bliver dannet profiler på vores unger, øh, ja. så er det altså en lidt mere, en, ja. en mere prækære situation, synes jeg. Men der er jo også det her med reklamer i apps kontra reklamer på nettet. Og den, den eliminerede simpelthen alle øh, reklamer i apps også? Nej, det, det gjorde den ikke. De var for eksempel stadig i Twitter og Instagram. Okay. Som jo er, det er jo de fleste reklamer, jeg ser faktisk. Det er jo nok de to apps, faktisk. Ja. Æ, og, det, og de kommer jo så åbenbart, altså, fordi den kan jo kun blokere på domænebasis, fordi det fungerer ved en, øh, en DNS-server. Det er lidt teknisk, men, men den kan blokere på domænebasis. Og hvis Instagram sender deres reklamer fra det samme sted, som de sender de andre stories, jamen, så er der jo ikke sådan noget, den kan øh, god, eller genkende og, og, og lukke af for. Æm, så de kom stadigvæk, og det samme med Twitter. Okay, så man ja. kunne måske også forestille sig, at Facebook ville sikkert også være det samme. Nu er du ikke en Facebook-person som sådan. Nej, det er, det, er, det er jeg ikke. Jeg har også så Instagram. Jeg er også lidt en, en hygler. Ja. Men <laughs> Det stod det faktisk også på Instagram. Jeg en kæmpe hyggler. <laughs> <laughs> <laughs> øhm, men, men ja, så. Så, så det virker, og det virker ikke. Men, øh, men alt i alt, så synes jeg... Altså det, der er også en del af det, det er jo også, at de 20%, som den så blokerer for at komme ind, det gør ja. jo, at alting er hurtigere. Altså når du går ind på øh, en hjemmeside, det kan også være Dk, så det er jo ikke, fordi vi viser reklamer, men vi har jo alle mulige scripts ja. til ting, der så øh, holder øje med, hvad man gør, fordi man gerne vil, når man har en hjemmeside, finde ud af, hvilke dele bruger brugeren, hvilke dele bruger den ikke, hvilke dele skal vi øh, lægge en indsats i for at... Øh, så på den måde kan det jo godt være med en god hensigt, at man tracker. Men man tracker jo så stadigvæk, kan man sige. Så øh, pludselig blev internettet jo hurtigere. Altså, jeg var faktisk lidt bekymret for, fordi den jo så kom bag min router, og, og så jo en router mere, som var timecapsulen, og så en Raspberry Pi, og så skulle det jo sådan set tilbage igen. Ja. Så jeg var bange for, at jeg fik smidt et par millisekunder i øh, hver eneste øh, penge -tid, øh, fra mit netværk, at det sådan set ville blive langsommere. Øh, det synes jeg ikke, jeg kunne mærke. Men jeg synes godt, jeg kunne mærke, at nogle hjemmesider stod og brugte et ekstra tid på at finde ud af, hvorfor det var, at den ikke kunne komme igennem til dens reklamer. Ja. Så på den måde kunne det blive lidt langsommere. H -h hvad med, med det moralske? Det er jo selvfølgelig både med, din, mm. med, med den her piehole, du har haft opsat, men jo også <tøk> i det hele taget. Hvordan, hvordan skældner du? Er der noget af det, hvor du ligesom tænker, ej, okay, det er faktisk lidt ærgerligt at sidde og læse en gratis artikel på mm. det her, den her hjemmeside, fordi jeg ved godt, at når jeg blokerer reklamerne, så betyder det, at den, der har, har siddet og skrevet den her artikel og brugt en masse energi på det, får ikke den løn i sidste ende, som en vedkommende burde få. H hvordan, altså, har, er, der noget, er der nogle tidspunkter der, hvor du tænker, det er, ikke, øh, det, det er faktisk ikke okay, det her? Øhm, jeg har faktisk ikke noget problem med annoncering sådan generelt. Altså, hvis det var men At du har jeg... alligevel brugt adblocker til daglig i, i, i lang tid. Jamen, og det, og det er simpelthen, øh, hvad skal man sige, tredjeparts-tingen, øh, der gør det. Altså, hvis, det, hvis jeg gik ind på øh, DRDK's natursektion, og der var, nu selvfølgelig, det er et lidt specielt eksempel, ja. men hvis nu vi var reklamefinansieret, og der var reklamer for lystfiskerbutikker ind på lystfiskersektionen, så ville jeg jo ikke synes, det var mærkeligt. Jeg synes jo ikke, det er mærkeligt, at jeg åbner informationen, papiravisen, og så er den fuld af reklamer for øh, rejsbyråer, mm -hmm. <laughs> stort set. Æm, fordi det jo åbenbart så er den type, de gerne vil henvende sig til. Æm, det er jo bare i den ældste forstand, at du viser øh, reklamer, i, i det, altså, det sted, hvor du gerne, hvor du tror, at de mennesker ja. kommer, som du gerne vil nå. Ja. Øh, uden at du har hele det her aspekt med, at, du, at folk kommer med en profil, og der er en auktion for, hvem der vil betale mest for at få den her reklame op, for dem, der godt kan lide lystfiskeri og på en side, der slet ikke har noget med at gøre. Øhm, så, så generelt set har jeg ikke noget imod... Jeg er ikke imod annoncering på den måde. Men jeg kan, jeg kan ikke lide hele den der... Øh, det er målretningen, altså, Målretningen kan jeg egentlig også godt lide, men jeg synes, det er... Øh, spildfuldt hedder det <laughs> wasteful jeg synes det er spild at vi skal bruge så meget energi på at få øh, vist nogle reklamer det er jo også skørt fordi altså, så skulle det være kloge reklamer sådan for eksempel at når jeg går og leder efter en ny bil yeah. så viser den mig reklamer for en bil og så kører jeg en bil og så ser jeg jo stadig reklamer i et halvt år for biler yeah. selvom det er jo det mindste det er jo det tidspunkt hvor jeg mindst har brug for en ny bil mm -hmm. så altså, på den måde er det jo heller ikke klogere end det er og vi kender jo alle sammen det hvor man ser reklamer, og tænker. Hvad har det overhovedet noget med mig at gøre det her? Præcis. Og det er altså, der er blevet smidt milliarder af penge i at udvikle ja. en maskine, der kan vise relevante reklamer, og alligevel så rammer den jo bare forkert hele tiden. Måske var det bare bedre, at man viste reklamer i, altså, på gammeldags Dumme manere. reklamer, ja. men jo smart på den gammeldags måde. Det vil jo i hvert fald være noget. Jeg har, jeg har det lidt på samme måde, men bortset fra at årsagen til, at jeg installerede adblogger, mm. og øh, da jeg gjorde det, det var simpelthen fordi internet blev så langsomt, og jeg kunne ikke holde ud og se på alle mm. mulige ting, der blinkede og overtog skærmen osv., når, når jeg egentlig bare gerne vil ind og, og læse en artikel. Ja. Og så er det så, at jeg, jeg har det nemlig sådan, at jeg besøger en, en hjemmeside, som er fra en lille udgiver. På Facebook har jeg ikke nogen problemer, men de har så, som vi fortalte i starten, ramt rigtigt den enkelt gang i hvert fald, med den her <laughs> famøse Thunderbolt-talk. Men, øh, men når det er en lille udgiver, så har det sådan, nej det det får jeg faktisk lidt skidt over, ikke? Ja. At, at jeg gør det. Men omvendt så har jeg det sådan, jeg kan heller ikke sidde og... og sy, fordi løsningen vil jo så være at, at lave en rigtig lang whitelist, som du siger, ikke? Med, med hjemmesider, man gerne vil se reklamer fra. Ja, ja. Og så bliver det for meget... Det bliver for besværligt på en ja. eller anden måde. Og så ender man med bare at sige nej. Jeg kan ikke holde ud at se reklamer. Nu smider jeg alle sammen ud til højre, uanset om jeg så er med en en adblocker eller om det er med sådan en pihåle computer, som gør det på hele netværket, som du har haft installeret. Ja, men øh, øh, jeg er jeg, jeg, jeg, jeg, måske også en smule heldig, men jeg betaler faktisk også for adskillige øh, medier, fordi at jeg synes, at det er dejligt at gøre det, og fordi jeg vil være fri for reklamer. YouTube for eksempel betaler jeg for øh, premium, fordi at jeg ikke gider at se deres reklamer overhovedet, ja. men får rigtig meget glæde ud af YouTube og også et par aviser, som jeg betaler for, selvom jeg faktisk ikke læser dem så tit, men fordi jeg synes, at det ville jeg gerne give til. Og så har jeg det også sådan, når jeg kommer ind på en hjemmeside, som har en adblocker-blogger, altså de hjemmesider, der siger, vi kan sige, at du bruger adblocker, yeah. den går ikke. Så siger jeg også til mig selv om færre game. Så kan jeg jo så ikke læse den artikel. Ja. Og, og, og, og, og så er det sådan der. Så bliver jeg ikke fornærmet i, i anden potens, eller hvad skal man sige. Mm. Altså, så, så synes jeg, det er sådan set fair nok. Men der er noget, som jeg måske ikke taler om så ofte, eller som ikke kommer så tæt på mig, og jeg går heller ikke gå ud fra, at det kommer så tæt på dig, når du, når du siger, som du gør i forhold til, at du køber så abonnement på nogle forskellige sider. Men det er faktisk, at det er en ret demokratisk måde at gøre det på. Øh, det her med at vise reklamer. Fordi alle det, det er årsagen til, at alle kan oprette en, ikke alle, men at så mange som muligt kan oprette en Facebook-konto, og bruge alle de services som Facebook de tilbyder fuldstændig uden at skulle have, have penge op ad lommen, og det er årsagen til, at vi kan læse en hel masse nyheder rundt omkring, øh, og, og uden at skulle igen betale abonnement, eller man mm. kunne forestille sig, at det var indrettet. Så på den måde, så er det jo også en... Altså, det er faktisk ret fedt, på en måde, al det her annoncering. Men det er bare blevet sådan, at det er for os, og det er jo måske et luksusproblem, ikke? Men, men for os, der sidder og ikke meget tid på nettet, så er det bare ulideligt at skulle, holde, at skulle kigge på alt det der hele tiden. Jamen, det er det da. Så vidt altså dit projekt med piehole, med, Ja, ja. Vi skal diskutere dit projekt og problematikken med online-annoncer sådan helt generelt nu her med en, som ved rigtig meget om det. Det er Aske Kammer, som er lektor på IT-universitetet i København, og han har forsket i de digitale mediers økonomi, og der fylder reklamer og annoncer jo sjovt nok en helt stor del. til lige for Askes mikrofon. Goddag, Aske Kammer. Goddag. Velkommen til. Mange tak. Du skrev til mig, inden vi mødtes her, at du lige var på vej til at komme der over i et computernedbrud. Ja, nedbrud er, det, det er nok et stort ord, men der var nogle ting, der skulle opdateres, så det tog oh. lidt længere tid, end det skulle. <laughs> den følelse kender vi vist. Var det en af dem, ja, det hvor tom. man bare kommer tilbage til computeren, og så er den gået i gang? Nej, det var en af dem, hvor jeg dels havde glemt mit stik derhjemme, og da jeg så endelig fik et strømstik, så gik den i gang. Oh, ja, ja, så ja. det var sådan en dobbelt op, og, og så er vi ligesom i gang med ugen. så nu har vi lige hørt om, om, om mine... Øh, strabasser derhjemme med min piehole. Det er jo meget en bred pensel at, at male med. Og hvad kan man sige? Jeg, jeg rykker jo tæppet væk under en stor del af hvad skal man sige, finansieringen af, af, af internettet, som det er nu i hvert fald. Er, er, er det okay? Ja, altså det synes jeg jo sådan helt grundlæggende det er. Det er jo... Altså, det, er jo, det er jo din adgang til nettet, og det er jo dig, der henter de ting via nettet, du, du gerne vil, så det er jo helt legitimt, at du mm. øh, hvad skal man sige, selv får mere bestemmelse over, hvad det er, der kommer ind øh, på, på dine enheder, så, så, så det synes jeg jo sådan, princip, altså principielt, og det er jo helt okay, at du er mere øh, kritisk og, og tager mere kontrol over, hvad det er, der, der kommer ind til dig. Det er så klart, at det jo udfordrer forretningsmodellerne for nogle af dem, som producerer det indhold, ja. du, øh, du rigtig gerne vil have. Øh, og der er det klart, at der, der kan det blive sådan lidt mere fishy, øh, hvis du på den ene side gerne vil have deres gode indhold, ja. men, men på den anden side ikke vil øh, støtte dem, som, øh, som for eksempel det at, at få vist nogle annoncer, kan, ja. kan være. Ja, ja, der er jo også nogle af dem, der er smart nok til at, at finde ud af det og som viser banner der så siger, vi kan sige, du bruger netplukker, den går ikke her, kammerat. nej det, ja, det kan man jo så vurdere med sig selv, om man synes, det er fair, ja. at, at det skal være sådan. Det er sådan et sjovt emne at dække her, for det er sådan en hvor, ja. vi, hvor vi bare kan, kan have alle mulige gode idéer og tanker om, at det, at det er okay osv., men hvis jeg var en, en, en lille uafhængig udvikler, eller en lille uafhængig udgiver af, i en tech eller hvad det nu kunne være, så ville det jo være rimelig hardcore for mig at blive ramt af, at folk brugte, brugte ad-blogger. Er det ikke noget, som, som vi sådan burde være, være lidt påpasselige med som brugere? Eller, eller hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at, at altså, hvis man godt vil have kvalitetsindhold, og det er jo så uanset, om det kommer fra et nyhedsmedie eller fra en eller anden lille blog, man følger, eller, eller hvad det nu er, så bør man jo også øh, støtte dem, som producerer det indhold. Og det kan man jo gøre ved at se deres annoncer, men, men som regel vil der jo være mange andre måder at gøre det på også. Altså, der er jo mange, der tager imod donationer, eller man kan købe et abonnement hos nogen, eller sådan noget. Så altså, som regel er der jo måder at støtte folk på øh, andet end at se annoncerne. Så, så jeg mener ikke, at man sådan har en moralsk forpligtelse, som bruger til rent faktisk at, øh, at se annoncerne, men, men omvendt skal man jo være så bevidst, at hvis man godt vil støtte dem, som laver det øh, kvalitetsindhold, og det, det indhold, som man bruger i forskellige sammenhænge, altså, så, øh, altså, så er det jo så er det en kortsigtet løsning, man har, hvis man ligesom fjerner den eneste måde, man kan støtte dem på. Øh. Jeg har læst forleden, at det er jo et felt, hvor der er noget rør. Altså, vi er jo alle sammen blevet så opmærksom på nu, at vi bliver tracket hele tiden. Mm. Øh, så jeg har set, at mange browserproducenter er begyndt at øh, blokere det, der hedder tredjepartscookies, cookies som jo sådan set er ryggraden i meget af det her øh, tracking og personalisering af reklamerne. Ja. Øhm, og selv Google, der jo selv er et, øh, de plejede at være et søgefirma, nu er det jo et reklamefirma stort set. Ja. De øh, har annonceret, at de inden for et par år vil øh, simpelthen slå tredjeparts-cookies fra. Det betyder, at du øh, cookies at de her øh, små sporingsstumper, øh, man kan have på nettet, og dem kan man så, når du går ind på eb.dk, så henter den reklamer fra et andet sted fra Og de cookies der kommer det andet sted fra Det er så tredjeparts cookies ikke? Dem står de så fra Så det vil jo trække måske tæppet væk Fra mange af de her, altså den måde det fungerer på nu Ja, det er klart, at når Google for eksempel går ind og ligesom lukker af for de her tredje parts cookies, øh, så, øh, altså jeg ved ikke, om de river guldtæppet væk under hele det her økosystem af, af annoncører, men det gør det i hvert fald meget, meget sværere for dem at, øh, at fungere. Og det kan man jo synes er, er godt og dejligt i forhold til privatlivsbeskyttelse osv. Øh, spørgsmålet er, hvor Google øh, placerer sig selv og de cookies, som de selv Øh, ligger i. Altså her skal vi huske, at Google for eksempel Udover at have en søgemaskine og sælge annoncer jo også øh, har en browser yeah. nemlig Chrome-browseren, som er øh, jeg kan ikke huske, om det er den mest populære i Danmark for eksempel, men i hvert det. fald en af dem, som har, har meget, meget store markedsandele øh, og der kan man jo sige at hvis man godt vil holde konkurrenter ude fra annoncemarkedet, så er det jo egentlig meget praktisk at, øh, at spærre for alle deres cookies i, i en egen browser. Ja, yeah. yeah, det kan man sige det, det, I den blogpost, hvor de annoncerede, at de ville slå tredjeparts cookies fra for alle, der beskrev de også, hvordan de ville komme med et øh, open web, kalder det, det alternativ til det. Så det er jo ikke fordi, de ville helt slå, hvad skal man sige, funktionaliteten fra, de vil bare finde en måske mere hensynsfuld måde at gøre det på. Men det her er jo også en del af en anden bevægelse, eller der er en anden bevægelse, der foregår samtidig i hvert fald, som er, at vi bruger rigtig meget internet gennem apps. Så når jeg for eksempel åbner Facebook-appen eller Twitter-appen på min smartphone, og det gør jeg jo ofte, og nok også ofte, end jeg egentlig bryder mig om, men så, jeg, så får jeg jo reklamer i mit Facebook-feed, og der er det jo noget andet. Det kan Google jo ikke gå ud fra at gå ind og, og, og modificere og sørge for, at Facebook ikke kan vise reklamer på den app, som er Facebook-ejet, Nej, altså når det foregår inde i en Facebook-app for eksempel, eller når det foregår i apps i det hele taget, så er det jo inde i et, et lukket teknisk system, som ejes, som ejes af, af udbyderen af den app. Så i det tilfælde, du nævner her, altså der vil det være Facebook eller Twitter, som styrer øh, netop, hvad er det er for noget annoncering, der, der foregår. Hvad er det for noget data? Øh, hvad er det for en datatrafik, der foregår imellem dig og dit device, og, og forskellige udbydere derude? Øh, men netop fordi det er i de der aflukkede teknologiske systemer øh, i de forskellige apps, så øh, så for eksempel Google's øh, indsats her for at at komme tredjeparts cookies øh, til liv eller begrænse dem i hvert fald, det vil næppe have den store indflydelse øh, herover. Det er jo det man, altså øh, Facebook har jo det, de kalder Facebook pixels, som når ja. du ligger på din hjemmeside, som så rapporterer tilbage til Facebook, at brugeren er den eller den person der kommer her herfra øh, og øh, det gør, folk putter det på deres hjemmeside, fordi så kan de spore, øh, for eksempel når de nu ender med at sælge en uh, thunderbolt Dok, at så var det altså inden for Facebook, at brugeren kom, og de har måske allerede været der tre gange før, og, og Facebook kan jo så igen bruge den her samme data til, lige pludselig ved de jo, hvor folk har været overalt på nettet. Det samme er jo problematikken ved, hvad skal man sige, Google Analytics, som er Googles øh, produkt, hvor du kan få graf over, hvor mange besøg du har på din hjemmeside. Det er jo så det, du får ud af at putte det på din hjemmeside, men Google får det ud af, at de får alle gå hen altid på internettet. Ja, det er jo det. Altså, når man netop har, som Google og Facebook har, og det er nok nogle af de eneste, sammen med Amazon og Microsoft og, og nogle andre i den skala, det er de eneste, der er store nok til, at de netop kan have de her tracking-værktøjer øh, eller services øh, installeret på så mange sider rundt omkring øh, i det online i den online-verden, hvor vi bevæger os, at de jo kan følge os, uanset hvor vi er hen, og uanset om vi er inde i siloen, altså om vi er på Facebook, eller på en Google-side, eller om vi kommer andre steder hen, fordi det betyder egentlig ikke så meget, at, at vi er andre steder, fordi de stadigvæk har den der pixel øh, liggende, som gør, at vi altså også bliver, bliver trækket øh, der. Og så er det egentlig ikke så vigtigt ud fra sådan et, et, øh, et overvågnings- eller annoncemålretningsperspektiv, om vi er indenfor eller uden for Facebook i det her tilfælde. Der er det vigtigt egentlig bare, at, at også på, den, på det site, hvor vi nu er, jamen der har Facebook øh, det der lille stykke kode eller teknik liggende. Øh, så der kan de ligesom følge os, uanset hvor det egentlig har vi bevæger os. Et af, de, et af de spændende alternativer, jeg har stødt på, det er den browser, der hedder Brave som jeg ved, du også har stødt på, Aske. Ja, jeg prøvede den for et par år siden. Ja, Samme her. Det var faktisk min første anledning til at købe nogle bitcoin. Det var, fordi øh, jeg købte for at putte dem i min Brave-browser. For øvrigt, før det steg til himlen. Jeg tror, jeg købte for 260 kroner, og det havde måske været 5.000 kroner seks måneder efter. Men jeg mistede selvfølgelig nøglen til dem, så de er tabt. Det ind gående endnu Begynder fejl. Øh, men... Øh, brave browser, øhm, Jamen vil du forklare, Eske, hvad, hvad deres øh, idé grundlæggende er? Den altså, grundlæggende idé er, at man øh, indbetaler et eller andet beløb. Jeg kan ikke huske, om det er et fast beløb, eller om man selv vælger størrelsen på det. Det er sandsynligvis det sidste. Øh, som så ligesom kommer ind i en, en lille Brave-bank, eller hvad man skal kalde det. Og så øh, søger man ellers rundt, som, som man ellers vil gøre. Øh, og så de sider, man har besøgt øh, undervejs, som er tilmeldt, Braves øh, system får så andele af det, som står inde på ens bank eller på ens konto, eller hvad man nu skal kalde det. Mm. Øh, ud fra, hvor lang tid man har brugt øh, på, på de sider. Så hvis man bruger halvdelen af sin tid online på Guardians website for eksempel, jamen så får guardian halvdelen af det, som man har sat ind det her. Øh. Så det er jo sådan på sin vis en meget demokratisk måde at, øh, at fordele noget værdi, øh, fordi det netop er baseret på øh, faktisk brug. Ja, tid jo i hvert fald. Og, ja. og Brave er så særlig, fordi den lukker ned, altså den, den sorterer reklamer fra, og den sørger for, at man ikke bliver, bliver fuldt, ja. altså slår tracking fra osv. Så, hmm. så derfor kan man sige, så kommer det her i stedet for, at hvis New York Times nu har en aftale med Brave, jamen, så kan de få nogle, nogle penge på en anden måde, når, når vi besøger den gennem Brave-browseren. Ja, de, de har også det, der hedder Brave Rewards, altså en, en eller anden form for belønning, som er bygget omkring samme den her, som jo er en slags virtuel økonomi, ikke? det hedder Basic Attention Tokens, altså de her, den her bank, du talte om, Aske, som man kan sætte penge ind på. Æ, jamen, der har man nogle, der har man så nogle, nogle penge stående, som, som er de her bad-penge. Det er jo penge, ikke? Det er det jo ikke. Ja, en ja. eller anden Og de, der kan man også de, det kan man også få til at fungere på den måde, at man får vist reklamer, som ikke tracker dig, og derfor ikke har det her privatlivskompromitterende i sig, men fungerer på den måde, at annoncøren giver nogle penge til, til Brave, og 70% af de penge, dem får du, når du får vist en reklame, og 30% får Brave. Og så er, den, er browseren lavet sådan, at så man henter hele reklamekatalodet ned til ens computer, og ens computer afgør så, hvilke reklamer man får set, og det ved Brave sådan set ikke noget om. Så på den måde, så, så får man ikke krænket sit privatliv. Mm. Så der er egentlig nogle, der er flere sådan ret fede ting på spil her, synes jeg. Eller hvad tænker du, Aske? Er det her en model, som har gang på jorden? Altså, det er jo en interessant model, og det er, en, det er en interessant måde at prøve at gentænke, hvordan det er, den her fordeling af, af midlerne, øh, hvordan det er, den foregår. Altså der, hvor jeg kan være sådan lidt, lidt skeptisk i forhold til, om Brave kommer til at forandre hele økosystemet, hele den, måde, den digitale økonomi, Øh, foregår på, er, at det jo stadigvæk er en, en sådan meget perifer browser. Altså, den har ikke øh, den skala, som andre browsere har. Øh, og så er der øh, altså stadig igen den, den problematik, der ligger i, at det jo er frivillige donationer. Altså, man bestemmer selv, hvor meget man vil lægge ind på sin lille Brave-konto der, eller hvad man, man nu skal kalde den. I hvert fald så vidt jeg er, er orienteret. Og det betyder jo også, at, at man... Altså, det kan godt være, at man ikke er gratist, men man kan stadigvæk slippe meget billigt om det. Øhm. Mm -hmm. Og det er også frivilligt, om man overhovedet vil præcis. deltage i den. Ellers så kan man bruge den som, som en browser med privatlivsbeskyttelse ja. uden at deltage i det her økonomiske økosystem. Lige præcis. Men der synes jeg også så, at det er vigtigt, øh, altså også ud fra sådan en mere øh, moralsk eller etisk betragtning, at altså, hvis man godt vil have godt indhold, jamen så må man også huske at støtte dem, som leverer det gode indhold. Fordi øh, Ellers så, så får de det meget svært. Det er også faktisk der, der, hvor modellen for mig, altså Brave-modellen, øh, knækkede lidt ind i mit hoved. Det var, at tid er jo ikke nødvendigvis omsætteligt til værdi. Altså selvom jeg bruger hele min dag på Facebook og læser en artikel på New York Times, så er det jo det sidste, jeg får mest ud af. Præcis. Øh, så... så, så så, så derfor jeg synes jeg heller ikke, at den holder helt, i hvert fald ikke i, i mit hoved med at det med, at tid er direkte omsættelig og det er det, der skal betales for. Mm -hmm. Men her der snakker vi jo ikke om værdi, vi snakker om opmærksomhed, ikke? og på den måde, der, der holder det jo ja, måske ja. meget godt, fordi hvis du sidder og stiger på Facebook en hel dag, ja. så er det jo værdien, kan man sige. <laughs> altså, så så det, har, det har ikke noget at gøre med din værdi, det har noget at gøre med værdien for annoncøren, som jeg ser det, ikke? Lige præcis. Og der er det måske også, at man altså netop i det her tilfælde skal tænke på, jamen hvis det er New York Times, som giver mig værdi, jamen måske skulle jeg abonnere på New York Times. Mm. Øh, mm. Så. Ja, men kender du til, Asge noget, som måske minder om Brave, eller måske slet ikke minder om Brave, men som er et, et validt alternativ til sådan, som det fungerer nu, med at vi får vist en hel masse reklamer, hvis vi ikke meget aktivt siger til vores, øh, til vores browser, at det vil vi ikke se, altså installere nogle af de her reklameblokker eller, øh, eller lignende gør som, som Mikkel og sat sådan en piehole op derhjemme i lejligheden. Er der, noget, er der noget på vej, tænker du, som, som gør, at det her vil, vil ændre sig? Nej, altså der er helt sikkert noget på vej. Der er ikke lige noget på vej, som jeg kender til, øh, sådan vil jeg sige det. Altså, der, der tror jeg, at de der traditionelle ad blogger som, øh, som rigtig mange jo kender til øh, stadigvæk, og som, som har nået en vis udbredelse, øh, i hvert fald i de sådan moderat øh, tech-kyndige kredse, øh, det, det er nok dem, som vi kommer til også at se i, øh, i årene, når der kommer. Så er der sådan en piehole som, øh, som Mikkel har været ude i, som nok trods alt stadigvæk er for, for mm -hmm. hvad skal vi, øh, superbrugerne, kan vi kalde dem. Ja. Øh, den, den, den ser jeg nok ikke få den store øh, brede udbredelse. Øh, og, og også fordi, altså nu har vi den her diskussion, og det er en vigtig diskussion, synes jeg, at have, men det er jo stadigvæk sådan nogen som jer og som mig, der har en særlig interesse i alt det der digitale ja. og hvad det egentlig er, der foregår, som, som rent faktisk tager skridtet og gør noget aktivt ved, øh, altså ved den der tracking og, øh, og, og udfordrer de her forretningsmodeller. Jeg har ikke data på det, men, men min fornemmelse vil helt klart være, at langt, langt de fleste bruger, de synes da måske, at det er lidt øh, altså tankevækkende eller bekymrende med, med al den her datahøst, der er, men, men det er jo egentlig også meget praktisk, øh, og altså, når nu man er ude at lede efter et par sommersko eller forårsko, øh, jamen, så er det da egentlig meget rart, at man ser nogle annoncer, som også, øh, hvad skal man sige, peger i den retning, i stedet for at hmm. se annoncer for køleskabe. <laughs> øh, så altså, jeg, jeg tror, at, at der, ja, altså sådan nogen som jer og jeres lytter og mig, vi, det er også da outlierne i den her diskussion, øh, fordi vi er øh, meget optaget af det og, og rent faktisk gør noget ved det. Langt de fleste, tror jeg, øh, har et, et, et lidt mere øh, hvad skal man sige, afslappet forhold til det. Og ja. vi kan altså med, med god samvittighed for at tage den tilbage til starten, både installere adblockers og afprøve alle mulige andre, <laughs> både pieholds og, og øh, brave browser osv., uden at skulle have... Have, ja, have dårlig samvittighed over det. Altså det? Det synes jeg godt, man kan, men jeg synes, øh, og det vil så samtidig være mit, mit budskab her, altså, at man skal stadigvæk støtte dem, som man synes fortjener støtte. Øh, fordi ellers så ender vi med kun at have det, som øh, bliver, bliver produceret meget billigt, og med et annonce, øh, hvad hedder det, perspektiv for øh, Eller dem, som lever af øh, at indsamle og sælge Øh, eller i hvert fald handle med øh, vores brugerdata på forskellige måder og det er heller ikke sikkert, at det er det som vi, øh, som vi gerne vil så altså, man skal støtte dem, men man synes at være at støtte gode pointene Aske Kammer, lektor og studieleder på IT-universitetet i København, tak fordi du var med i kortsluttet. Det var slet. let, tak fordi jeg måtte være med okay. og med den opfordring om at betale for ja. de ting vi synes der giver os værdi ja. skal vi også til at lukke kortsluttet ned for i dag ja jeg øh, ved sgu ikke, hvad der skal ske med min øh, piehole. Det kan være, at vi må tage en opdatering på den i næste uge. Det kan også yeah. være, at jeg kan, måske kan låne den af dig. Det må du i hvert ikke ja, ja, ja, ja. Jeg er ikke helt færdig med at eksperimentere, hverken med Brave eller måske med andre muligheder. Nej. I næste uge handler kortsluttet om ambient computing... Ja. Det er en måde at putte elektronik og teknologi i omgivelserne og lade dem ligesom signalere på en måde, som ikke er lige så irriterende som en reklame. Ligesom øh, i film, når de kommer hjem og siger, hej computer, nu er jeg hjemme, og så taler huset bare til dem. Præcis. <laughs> ja. Det skal vi snakke om i næste uge. Husk, at du kan skrive ind med feedback, idéer, mm -hmm. tips og tricks, hvad ja. du måtte have på hjerte, det kan du gøre på kortsluttet snablag.dk. Skriv ud i Twitter med hashtagget Kortsluttet. Mm. Skriv direkte til Mikkel på snaplag Mikker. eller til Esben på snaplag Esben Hardenberg. Tak fordi du lyder til Kortsluttet. Lyttes med hej